Sasa mimi nayaruka ya maneno kwa sababu ni mengi. Ukurasa wa 50 ndele hulo utaja wapi kwa tatu chini yake anasema walladheena yastakhdimoona aljinna fil mubahat na wale wanaotumia majini katika mambo ya mubaha Sikilizeni hapo anasema mafaa jini kumtumia katika mambo ya mubaha kwa sababu ilikuwa nini ya mubaha Zama ibn Taymiyyah anasema yushbih istikhdam Sulaiman yushbih istikhdam Sulaiman hii yafanana na kule kutumia alikuwa kutumia Sulaimani nalo eh wale kuwatumia majini lakini lakini uutiya amepewa yeye mulkan ufalme la yambagi liahi hautakikani huo baada ya nani kuyatumia ndio maana tizama ibni taymiya ibni Taimia ni very bright kwenye annubuwwat anasema waqad yu'minu huyu jinn muumini aweza msaidia hapa anazungumza istikhdam sasa mwanadamu amtumia jinn katika mambo ya mubaha anasema hili lafanana na Suleimani kulikuwa pia Suleimani alikuwa katika mambo ya haramu lakini ye Suleimani utiya mulkam la yambagi baadhi baadahu wasukhiratlahul ins wal na ali dalilishiwa majini na watu kwa kiwatumia watu wa ufalme وهذا لم يكن يحصل لغيره الا فكتاجه والنبي لما تفلت عليه العفريت ليقطع عليه صلاته قال فاخفخضته فدعدته حتى سال لعابه على يدي اكتاجه الحديث كما افرتي انبمتكيزه اكتاكمكتا صلاه akamchukua akamkamata akamkabadha shingo mpaka ute wake ukawa unatiririka katika mkono wangu wa aradtu an arbitahu ila sariati min sawari almasjid thumma dhakart da'wat akhi sulaiman fa arsaltu nikamwacha tumelewana anaswa hivi intaymia fa lam yastakhdimul jinna aslan wana mtume akutumia Eh. Na leo mwanobi ni taimia kwa lakini baba kiwasha kwa ameingia mikenge sio alielewaje ibn taimia alizungumza kwanza uhalisia Jinni anaweza kumsaidia mwanadamu lakini kumtumia jinni yeye wewe mwanadamu kumtumia jinni sasa wewe ukawa una haja na jinni so jinni akaamua mwenyewe kwa mapenzi jiniweza kuwa na mapenzi na sheikh na mtu muumini jini muumini akakufanyia jambo la msana na isiyo unasema anaotua ni kwamba eti ni jambo leno hio ni habari yatokee hivyo nada lakini ibnu tamia anasema sasa huyu mtu waladhina yastakhdimuna aljina fil mubahati yushbihu istikhdama sulaiman lakini utiya mulka la yanbaghi liahadin ba'dahu Meelewa na ndo malaya maneno anahitaji watu bright Kama Sheikh Mngoni Mama Sheikh ambao mimi ninawahusudu sana katika kufanya tahakiki katika wakati huu ni Sheikh Saleh bin Abdul al Aziz alu Sheikh Haya maneno bin Taymiyyah yote yamefanyia talhisi nzuri sana yatazama yote sasa utaona makusudio jini haiwezi kumsaidia mwanadamu ndio ile kadhi ya hawimu muawana aweza kumsaidia jini akamua mwenyewe ama ukawa ni utaratibu wako atakumtumia jini sasa uletwe kadha hili lilikuwa na sunaimani siko maana haiwezekani inawezekana kabisa ukamsomea mtu wewe jini akaja ukamlingania nafu ukamtuma sasa angalia bwana em nenda kule baharini kandetee lulu si ndio kwani kukuletea lulu lulu mali ya mtu sema ile ya mtu kweli akakuletea ili jambo sila mubaha ili lulu uletea lakini hi la yambaghi li ahadi baada man Sulaimani. anuitaje ibn mwenyewe akaamua kusaidia. Kwa kataja angalia istimbak ya Ni hichi kisa. Bwana mtume alipokumbuka dawa ya Suleimani akafanyaje? yule jini chini yake da zake. Alafu akasema "Falam yastakhdimil jinna lakin daaahum ila al billah billaah wa qaraa alayhim al-quraan wa al-risaalata wa kama fa'ala bil-ins kinyomtume alichofanya aliwalingania kwenye uislamu eh aliwalingania kwenye imani ya kumwamini allah akawasomea Qur'ani akawafikisha ujumbe na akachukua baya kama vile kwa wanada ambao watamtii watatii au dini watamtii allah hilo limetokea ama istihdam falam يستخدم الجن اصلا تاليا ما ليندو يا بني تيمي رحمه الله تعالى عليه tukapo moja wazee saa 2 imekuwa ndei katano nadhani isikana tunekwenda vizuri sasa nitamaliza maneno ukiandaa bwana vitu iza kuona una mambo mengi lakini time naona haitoshi time ina eh sasa nitawasomea mm, kabla dhalika niwasomea maneno ya Sheikh Al-Uthaimin sababu baadhi ya watu pia nayo wali waliyatumia maneno hayo kama huyo baba Kirwasha na akasema kwamba bin Taymiyya naye ka eh Sheikh Al-Uthaimin kaachukua kwa bin Taymiyya kuongoja tu ya kidogo bin Taymiyya eh, Sheikh kata kitabu kinachoitwa Al-Qawl al Mufidya, ala Kitabi at ا هو من مجلد 1 و 1546 انسمه وعلى كل حال فشيخ الإسلام ساق هذا القول على فكنت اكسمه هسه اكستج هذه وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله أن استخدام الإنس للجن له ثلاث حالات احتاج حاله أن يستخدمهم في طاعه الله Al-Sheikh Al-Uthaymeen akanukupa levile kama saba Ibn Taymiyyah hali ya pili anyastakhdimu hum fi umuri mubahah katika mambo ya mubahah mitslu an yastulab minhum al-aawn ala amrin min al-umuri al kama vile kutaka absaidiye katika mambo ya mubahah sasa Ibn Taymiyyah tumeona je tutaona Sheikh Al-Uthaymeen amenukua maneno vizuri au hakunukua maneno vizuri pamoja na utu, na ya Sheikh Abdul Thaimin hakunuku maneno ya Ibn Taymiyyah kama alizungumza nani Ibn Taymiyyah tumeona Ibn Taymiyyah amezungumza masuala ya jini kukusaidia katika jangu la mubaha hiyo yafaa je jinn akakusaidia mwenyewe ama istihdamu katika mubaha Ibn Taymiyyah anasema hii inafanana na nani na Sulaimani na hii haiwi kwa baada ya nani ya Sulaimani akataja kisa nani tamtume na yule ifrit na muisha akasema walam yastakhdimil jinna afla ko alfa sabab sokul thamini fa hadha jaiz an mubaha hi ni sharti njio ya mubaha haya maneno ya kwa kuyaegemeza kwa sheikh ulthaimin na manawi ibn taimiyah tuniona Sheikh al-Uthaymeen hakugemeza maneno yake kwa ibn taimiyah kama alisema Ibn Taimiyah rahimatullah ta'ala alayh na hali ya tatu akasema ayastahabihu fi umuri muharram n'am na. aya mambo ameyapatia hawili jambo la mubaha jambo la mubaha jambo la mubaha hili ibn taimiyah kwa maelezo yake kwenye kitabu nilichosoma hapa ameonyesha kutumia katika jambo la mubaha. Achie ile mubaha ile itajajiu kumuamrisha mema na kumuelekeza katika taa. Kama vile ambavyo wewe unaweza kumtumia mtu ukamuelekeza katika mema, ni jambo sawa. Lakini kutaka msaada kwa yule jini, he? Anasema yatlu minhumul auna ala amr min al-umuri al Hili ibn Taymiyah hakulizungumza kwa surah. Na ndio maana utaona Ibn Baz amepinga jambo hili la auna isti'anah, Allama Al-Fauzan amelipinga na wanaohusho wengine ulama walajna wote wamekataa. Tumeliona vizuri. Sasa baada haya, ya maneno haya ndio nitamalizia maneno ya ya mwanazuoni huyu anaoitwa صالح بن عبد العزيز بن محمد بن ابراهيم آل شق يوكو حي حفظه الله تعالى يي وقتي انا شرحهش كتابه حجي الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان ابن تيميه بي عم بييظونون هاي ابن تيميه ناسمه فمن كان من الانس يأمر الجن بما امر الله به ورسوله من عباده الله وحده كما كنا منادموا امبى اناوامرش ماجن ايه yale alu amrisha inshallah namtumwa katika ibada ya kumwabudu Allah peke yake na kumtii bwana mtume wayamuru al insa bidhalika na pia anaamrisha wanadamu fahadha min afdhali awliya illahi ta'ala sasa mtume aliwaamrisha majini yale aliwaamrisha naye Allahu ta'ala na sidhani ibn taymi ya nasa wa man kana yastamilu aljinn fi umuri mubahati lahu na yule ambaye na yule ambaye ana mtumia jinn katika mambo ya mubaha lahu ambao ni halali kwake Fahuwa huwa kama nista'mala alins fi umuri mubahati lahu kama vile mtu anavyomtumia jinn e mwanadamu katika mambo ya mubaha alafu msikize ibn taymiyah wa hadha nahdi ka ayi amuru hum bima yajib alayhi kama kuwaamrisha wale majini yale yanayopasa juu yanani jinni kama da jinni waumbewa kwa ajili ya kumwabudu allah wama khalaqtul jinna walinsa ila illa liyabudun qamsumi aya angalia ibn taymiyah ametoa lile jambo la kumtumia jini katika mubaha ameeleza kama vile kumuamrisha kuna kasema kwa tumtamko yastamilu akutumia suala la imin la isti'ana au al'aun ibn taymiya subhanallah ni yani katika ukisoma okay, vitao ibn taymiya anakuwa na akili nyingi sana na ndio maana wanachojua na ibn taymiya ni aya katika aya tumbaa katika masuala ya ilmu alikuwa na ilmu nyingi na aliwanaiki watu wengi watu wa falsafa watu wa mantiki amejibu hoja zote za kiakili mpaka waka wana wazuhuli wakaona ibn taymiya kuijua elimu ya falsafa akazijibu hoja za wa falsafa na akatoka salama Allah subhanahu wa ta'ala amemkuwa wangapi walikwenda na manya lakini alikuwa na akili sana ibn taymiyo maana mambo ya akili yamyezungumza Sheikh Al-Usaimini tadhmuria kuna mlango anasema huu mlango umenishinda mimi kusomesha. jinsi mtu aniye nervi Kwa na akili nyingi tazama matamko istihdam yastamil mambo ya auni namna ya vita, out, na namna alivyozungumza kwenye vitabu tofauti na namna alivyopita hapa anasema وهذا كاين يا آمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم نكوكتازه يليه حرميش ويستعملهم في مباحات دحف يكونوا بمنزلة الملوك na kuwatumia vile vile katika mubaha inakuwa kama kwa manzila ya muluki alladhina yafaluna mithla dhalika na hapa alu sheikh huyu akaliza maana anayetumia katika sura ya ufalume ni nani tumeona hii ni tasarufu ya nani ya Sulemana ambaye anataka kusoma hapa hakuzungumza swala la kufaa ibn Taymiyyah anazungumza namna watu wanavyotumia sasa kwenye vitabu vingine anasema hii tasarufu hii ya kifalume ya kumwamrisha ya kimuluki hii ni ya nani? Ndio maana huyu mwana wa huyu, Saleh bin Abdul alu Sheikh ana majalisi hasa za kuenekeza watu na mna ya kusoma vitabu vya nani? vya Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni bright kupita ni genius. Kwa hata kusoma vitabu vyake wanaotuo na umetua mihadhara wengine wameandika. Na mna gani utavisoma na umwelewe ibni taimia tumelewana wahadha angalia ibn taymi sana wahadha idha quddira annahu min awliya illahi ta'ala hivi sasa ikadirwe huyo anafanya hivyo aw ni katika mawali wa allah ala illa awliya allahi ndo utaona huyu mwanadamu anayeti mbele ameka zile dhawabit awi ni katika auliyaa so mtu muhuni huni tu maganga makuhani makuhani si katika auliyaa faghayat an yakuna fi umumi auliyai llahi mithl nabii al-maliki ma al rasul ka wa yusuf mkinyo kadia aa akafikia kusema wa mankaala yast'milu jinna fi ma yanha Allahu anhu wa rasuluhu na yulle atakwa atumia majini katika mambo ambayo Allah amekataza na mtume imma fi qatli masumin yakaeleza hayo yote fa hadha qad staana bihim 'ala al ithmi huyu sasa ndo staana bihim ametaka msaada katika mambo ya madhambi wal udwan thumma in staana bihim 'ala al kufr kafir wa in staana 'ala al ma'asi asi ايا كانت حاجه مambo ya isti'ana kwa tamko la isti'ana wa illa lam yakun ta'ma al-ilm lamtu huyo kama hana ilmu at-tibb as-sharia fasta'ana bihim fi ma yadhunnu sio mubahali jambo zuri na faradhi sasa jini bwana mimi sina tiketi sina nauli milioni 10 asa bwana mimi na kama vipi tu bado maka na nini airport bwana nini basi na anasema kuna watu hawana ilmu tamu majini wanadhania ni katika karama kama kuotaka msaada ala au ayatiru bihi au اروكاناي يعني جيني اروكانوو بانا اندا سماع اندا سماعي يدعي سماع ذاكيبida zile nimbo na kasida mn سماع دعوة بانا او أن يحمله او ان به الى عرفات تملكي عرفاتي ولا يحج الحج الشرعي الذي أمر الله به ورسوله ها na haiji hija kisha na sababu ya kisheria ina ina njia zake so jinn nitakupeleke mpaka arafa kisa alhajj wa Arafah kuna undumu mengine sheikh anasema au ayhamiduhu an awale majini wambebe yeye min madinati ila madinati eh mji huu wampeleke mji ule una hadhalika fahadha maghrurun kad makbaru bihi ndio ndio anmuende kisarale kapanda mapapai. Huyu ni maghururu, ameghuruliwa na shetani, umemfanyia vitimbi. Angalia ibn taimia hakubaliani na isti'ana jini katika mambo kimfano kama sisi. Eh? Mkimaliza hapa muhadha atakuwa anarudi pangani. Kwa mimi kama yupo bwana ha, sasa kesho alfajiru utanibeba. Kijini pala papu babu mkomjini pangani. Si jambo zuri hilo. Nauli shilingi ngapi pangani? Hii anasema mtu ana namna hii ni maghururi makrubi. Sasa ni mambo hayafaia saka utoni mubahi hizi si za kesheri. Tume hakutumia majini katika sura. Naye mumeelewa ibn Taymiyah. sisi tutaweza tukafungua mrasalati au munadharati wa kwa mtu ambaye atajitokeza baada ya mihadhara hii. Kwa step akiwa tayari. Zungumza nukta, alafu tupe muda tukijibu kwa nukta. Sasa tumezunguza jumla jamaa, hapa si dr Sule tu. Itaingia wengi. Unajifanya wanakarama Tuko tawamboa tu kuna mtu mmoja tu wa Sheroketi sijui. Ambonye hawaaga tumemkuta yuko Makka. Wazama sodanganga siyo kweli. Na sekunde limkuta bwana omba dua utataka kukimbia. Ila Al-Fatiha anavoisoma Subhana Allah. Ambapo bwana huyu ndio Sheroketi. Na siyo kweli hizo habari. Eh ana matusi sana sasa pia muda unakwenda pana maswali lakini huyu alu shekhi mwisho anasema wastikhdamul jinni wa, wa talab minhu al fihi Kumtum yajili, al kumtumia jini na kuhitaji kutoka kwake Alaslu aslu asli yake fihi al man'u liman kuameleza haya maelezo bila taimia kwamba muradi wake manarudalahu jinniy akikutokea jinnin fastafada minhu akastafidi mtu kwa yule jini, fi amrin mubahin katika jambo, yukalu, kutuka kutuka jambo la halali fala yuqalu hadha kharij an huyu haambiwi kataba kwenye sharia jinn kutokea mwenyewe ukastafidi kutoka katika jambo la mubah huyu haambiwi alsheikh anajaribu sa kuya, kuya dadavua na kuyafanyia samari maneno ya nani ya ibotei amma kuwa eti jambo hilo ndio daima lakini mankana la jinn yakuulu ana astahdimu hadal ljin. eh ama mtu ana jinn kwamba samena mtumia huu jinn almuina daima ambaye mwenye kumsaidia daima fahadha la shakka anahu muharram la shakka ni jambo la haram wa maelezo yote nilo highlighti haya ili kwa ni asome kwa muda umekwenda sana kwenda sana lakini haya nilizozungumza ndio hulasa ni hulasa na watu wamefanya kamili ya masala haya mambo yashaandibwa na wasomwa mimi nitaishia hapa nitaishia hapa maswali naona mengi lakini nitaishia hapa inshallah kwa leo hatujaishia sana kusoma neno kwa na vitu vingine ndivyo katika hii akamul marjan lakini sasa muda hautoshe afwan na vitu ndiko nataka kusoma nimeekea maneno ya baadhi ya wanaochuo ni si kwa ambao wamekwenda swala kuto kabisa na sura yake ni finyu kama alama faudzani kama ibnu bazi kama lajna daima na wake na wengineo kabla dhalika wanaochuo kwa tumeyelewa ile sura ambayo Ibrahim Tahimia ameikusudia wale wanaotuoona ni sura Finyu tena nadidi tena kwa mtu mwenye maarifa ta. Saba so, kuna mtu mwingine aenza akamtumia jinn na akampeleka hija akazania nini karama huyu ni maghruuri kwa ni ni jambo ambalo la kawaida sana kama vile jinn yaweza kutokea bwana kujakusaidia mzigo huu kwa stafidi inawezekana kujua mwanadamu lakini baadaye kumbe bwana bwana mimi ni jini bwana mimi mwanafunzi wako bwana anaja darasani pale barakallahu fika jazakallahu khaira huyo akapotea umetoka kwenye sharia nasema hapana umestafidi kwa yeye mwenyewe show tulabun mink wewe ukawahitaji kitu kutoka kwake na ktafibia allah sallallahu alaihi